Ba, guk pentsatzen dugu, e, e, ezin dugu guk hori e, jakin eta esan, pentsa daiteke bai e, mugimendu honen bukaeran e, iristen ari gira zen eta uda honetan badakigu osondo mobilizazioak ez dira segituko, e, beraz e, zailagoa da hori esatea. Esperu nuke ez ez, baina pentsatu udarekin batera jendeak moztuko du eta eta beraz uh, mugimendu hori ikusi iberko dugu, ea badogun kapasitatea eta indarra berriz hasteko datoren xartze politikoan araiz. Ba, Genduen bi helburu markatuak aurko alde batetik su prefeturan gertatu den poliziaren bortizkeria salatzeko eta bost atxilotuak jasanduten salatzea eta bigarrena haionen hori erabili, bereziki biharko mobilizaziorat daitzeko eta hori da saiatu duguna goizontan egiten eta daitzen ditugu langile guztiak bai greban jartzea eta bai parte hartzea biharko mobilizazioan.